عبداللہ ابن ابی عطباء المحلبی الشدایت کی ددب بارکی وصد شدایت بارکی جمد شدیدتن دا شرائف جمد شریفتن وعی کل المصائب قد تمرو علی الفتح تول مصیبتنا کل تیری گی پیوز عربانی فتحونو نو داد تو کیږي سپور وايته نه غه ر شماته تل ادا افلاتش ميد به خنداد د دشمنانو نه الکه داد د زیو دغه دی چې بیا لکا د سړي ور سپکیږي نه لږه زیدې لږه دی شماته ادا نه افلاتش ميد بلا دا, دا, کا دا, دا خوشاله کاو دا دشمن چې پتا خوشالي کوي ګنده پسوره دې وویل دا ور سپکیږي داد د شدي چې دې در كل المسائل قد تمر على الفتاة فتحون غير شمات الادائي ولكن هذا الشيء العباس بن الحنف في لي صرت كأني زبالة نصبت تضيع للناس ويتحترقوه قرضي دلمزق كأني زبالة تبويتي زباتي مريح نصبت چودرولشوی دا باتی توزی اول الناس خلقو ترانا کے ویتاحترقو اخپل سوزیح کہنے شو بایدہ کانا اللہ فرم دیگانو آگا دے داگا دا دغه دا قتل دی من باتای تھا موم باتی. یا شمع نا پایی که آگا شاید اولارنی یا باتی نا آگا پا اخپل سوزی اجزد دا سوزی بل ترانا کمی داگا سی زمگر دلی ماں بلتا راحت رسو با بس اخبر را بردن بس صاحب و زیبتونه دی بس دامیسار بی دا داغا بلکا داغا دا باتای دی سرتوکا انی زبالت نسیبت تضیع لناسی وحیائی تحترقو تجمیگور کتو دا بلا بچه دی دا, دا مشری دا چه دو مشر بگوار دا یادو ساده که دا مدرسی مشر د کور مشر شده دا با نوائی چه تک دو اسبائی ظان به څه ځای کوم تبرنا ورکې फायदा وجهه راځي دا کور مشور څه تګدی په ورځ شي اږي نو امیر دي لگا ما او بابا چې ناظمي یا څه تګدی په تګدی په دغه ځای غوړي په چې باور وړایم چې نه برابر هي هر دو برابر هي ته هر څه را پاتې تاسو منځور کې ویاله دا وخت ته یې ځای نه وړل ناظمان دا وخت ته پاتې یې دا نه وړل كفى حزنا ان التباعد بيننا وقد جمعتنا والاحبه, كفا دا دا دا دا دا دا جمعتنا والأحبة دار كفى حزن ده غم ده پرادا پورے ان التباعد بيننا چه زمان گوا استاد ترمینز تباعد دی حالان کی وقت جمعتنا والحبه دار منگا وملگری یو کو راجم کڑیو خو بس یو بسن وروانا نو یو کو کی سریو بسن وروانا بس داد غم ده پرجاگی افدین <سؤال> نفی نتاقومه دی نفی یعنی که پی یو کم راکی و سیگی خدا غفر تباعدی یا بیس دامی لا تباعدو ولا تباغذو لا تباغذو ولا تباعدو او لا تحاسدو کونو عباد اللہ اخوانا بچی پی یو کم راکی یو کو کی یو دار کې تو ملګري دی محمد اسلام اخی محبور فو اس تا پا کسرا تباعد راگل <سؤال> لے تباعد راگل <سؤال> لے روان راگل <سؤال> لے دادا غم دا پار ات چې سترګونه دې پنای سترګو باندې لګي او چې خو تا ګوري چې دا مې ملګره دي دې ما سره ځاتيو یره بیا سره لیدر نه ديږي ما سره دا غډیر تک ديږي ورندر کیږي یا کاف حزنن انما تباعد بيننا وقعد جماعتنا والاحبۃ دارو یو کور منګاو دوستان دا جمع کړیو خود غم دا پارا دا تباعو دا, دا دشمنی بیو بل سرا دا کافیر تباعو دا غم دا پارا پس دا غمو گا خدر دایی دا لگا تا خواه گا لگی که نا لگی اللجلاج الحاریسی وی اذا ما احانم رؤن اذا ما احانم رؤن نفسهو فلا اکرام اللہو ملمو کریمو ازنی شیر طرح بده جی اذا ما احانم رؤن نفسهو الله اکرامل الله هومن نوکرې دوب د وروپو د د جوړ ل کار څنګه خو ظاممه اهان نم نکره چې سري ان خپله پ لکه و چې ځان ت خپله جوې بلبر م چې ته پ خپله ځان ته نو فله ااکرامل الله من مکرو الله چې دغ چې اکررا نه چې دی کرام ک چې د پ خپله سپک د ې سره پیدا چې دا سپې جوړې بیدتی دی جتی کرام که پکپل د ځپکړی من وڅر صاحب بیدتين پقد اهان علی حدی بیت بولی کرام پیداغو طالب دی الله اکرام دغه چې تر دی بیدت دی بیدتی د بېزته په ځای چې دی د بیداعت دی بیدتی او د هغه کرام کتاب وتګی دی الله عطا هواه ایدم اهانم رو النفسه مشرک دی پکپل دی ذلیل دی الله ذلیل کړي ته کرامو له کوي خیر دی مشرکای و مشرک جي سيپ جي سيپ مشرک جي سيپ مشرک جي سيپ هراله وقالها صبرت على ما لا اتحمل بعضه صبرت على ما لا اتحمل بعضه جيبانو شرات بهحتته تصد ده ماقته دومو الله عینې حتى را ده تو هللاادینین په نو قلبې ته د ما <متحدث> صبر ک دی اللامهغ مسیبمانې لو تحمل حملله بعض که چرته پورته کې بعضې د غې لره جيبانو شرات هغه غورونه د دا په د کې او ځای دی و جبل و و من دونی عصفان او لاندې یکللي ووي جبلو دشاامې خونور ته پ مندونه اوسپان اوسپان فرقواتا خواته دا یو ځای او, او غار چت چت وغه دغه بسیبتونونه د بعد زما دا, دا نهپورته کنه اصحتته تصد ده اود به شي چا دیدون دی کې ل او خاشي متصدعا من من خشيتل مالک ته دومو اللهینې حتاه ده زما ک هم د اوخکو دسترګ نو معغارت کوې ماثرګو مجااړئ ااد د معغ اوکې دنناې چې جاړی یم نو پهله نو فل خلې تمه او هغهسترګ مې په ل کې دن نه وکې تو و او بهارو ما باندې کېږي د خوښلې مبره د تقریر د تقریر دی یغدان نو کتوي ایو لګیاله <سؤال> دې په دې پیر جماعت دی و کیورا چې ما ته نه ګوري د ورګیاله کیږي لگا دسترګو د اوخ کو زم مالکون ما په دندمه مراده بس اې دندنه شروع شین بس سوالته دا جوړا کوي او کتوي جوړا کوي او کتوي جوړا کوي او کتوي دا څنګه یې شو نووی دي؟ وګورئ دا عبدالحیلک نووی رحمۃ اللہ له عالم او خو بولو عبدالحلیم سیفزی دا خلقی به حشریږي دا ایبني پلانلی کوي رب الله جلالی تعالی به کې حشر کوي دا عبدالحیث چونو دله د کندیا بابا دادو منطق یو لوی عالم د کندیا په څاک کې ده دغه شاګردان ورته دي شاګردای چې شاګردای اپو استاد می نه چې لړلنو عبدالحیلک نوی سیبوچې ځخه عالمیه مانه په دی وخت کې عالم نشته دا یخه خبره کول تهذیب بن نعمت ده دیوتوی نه دغه استاد دی غفاره خال کندیا بابا دیخه ویزی او شیر لیکا ما اگر دیگی جوابو کی نماتاو پتاو لگی چواکی جالویش حاتی باتو لیکو وی لو علا ما علا علی علا ما علا لن حدم بابا علا چرارے دارے کتے لو جارا ما جارا علی علا ما جارا لن جمد تیشتی لو شرطی دی علا پیل دغه را عین لام او الف دی لو علا کده پاسه شي ما اغه مصیبتونه علا علی چې د پاسه دی علا ما علا په هغه بر کې دابر ده لږ هدم ندې و ټوکړی ټوکړی شروع راغوري یني چې په ما باندې وکم مصیبتونه دي کچره دا مصیبتونه په دی اسمان د پاسه شي د اسمان مخکته راو دي دورا غټون دي ولې لو علا ما علا علی علا ما علا لن حد نو سړی وې علی او علا علا دې پورا نو بابا چی کته وکړه د آسمان ته کې بابا کا ته خور روان دی کاندیا کې کته خور روان دی نو وې دی چې لو جرا راشی لړشی لو جرا ما اغمصې بوتونه جرا علی چې په ماجرې دی علامه جره پاجي دکته روان دی لنجمه دې بکنګلې ما باندې دوره مجبوتونه جلیبه قنخلي عبادت رہی وره بشیدا ا دیو تخطری کا عبد الحیث عطا کتابدا علم کړه وی عبد الحیث ډیر 50 علم کړه وی د کومرا ودا سیوا چې ماخه تم دروازه شاته تم دروازه دیتم دروازه دیتر دروازه هر طرف ته په هزار فوو پی سی بار دې کې پاتې تشکرای شي شدت او تکلیف نه بس او زمونږه زمانه کې اوس طالب له اور کنو ابا دې یا بس بل بل چې پیسې آدلې ارځه کې پیسې راتېږي یو ځل ویپلار او څهبک شیخ ستره 256 در څه لا کله نو کله وې پلار او ته وی څهبک وی د څهبک نه یادې دی چې ول نه دیږي وځدا دې کاکا روانو کولال کاکاو راغله دا لوخو او لوخی د خوري جدي نه غو قرباني خود خودي ورسوره لولل به ما چې کدارو ورځي کې ورسوره وایتي بده بس هغه ته سوچو سبه کې نه اوګډه نه سيزه ته دې ځې لاله چې لاله وغیر اعلان وکړه دا ورسوره لولل زما د زیبې دې بوري نټې لور کیه ابوره ني دې په څن دې لبا دیکور کیه کته به اوري چې سبه به هي بدرګه به اتفاق کوي لا چې دې لا نه نه دا شو کته ورو غور د چست ماټه دغه پی او هغه ته د نورو له ځاله خرڅوا حال کې شبکته کې راځه ته دې شو چی هغه دای کې ورنه ده ناستایم د تاسو د عزت په کندو کې دی او زار د ډیران نشو سبب برديای چی نږدې خبر دیای چی د تاسو په کنديال ته کې کورځو ته چې چوٹی په گشتي کې نشته دی یاد به شي په شي خبره اما شو مری پېداخلي کدارځګي اولې ایتاله ټوپ ځګيور ټاله ټوپ ایتابه علم کډې وی عبدالحیث تایوی عبدالحیث تایوی یو څېرته زمما په سواد کې دیره وی چې د جوار او بیمال ګروډه او او د شوتل او و چې یو سر استاپه ورونه کی بل سره ښکته په تالی کې او روک دې په دې بڑو کې چې نه الله کولی کلهدي ګټ یو ګټه د ال د ګټنا کله بل ګټته تا به د اعلم کړی او خو م کړي دي دي یو واقی دا سړ د خا دی زمادي خفی زماه پهسمبر باې چې دا کوم ح ده کلاتدي یو په خادممي ده بدل کو سري چې بخ جوله دا پهسمبر چې کته کوم حش محمد شعیب دی د با جوو اغفی خیجو اللہ دا دلحی سے من شاگرد دے سامبت بارے کاتا خائشی جب استاذ بارہ کی دعا کے بھی اللہم مجعلہ راپی علی لک اللہ بھی اللہم مجعلہ راپی علی لک یا اللہ دیلر راپی علی لکا دا جہالت دا بیماری دا نجدن از علم و کمان کلہ بھی کمال اکڑو بھی پینشوی کلانے کی دکایتی خبر ته اشاره کیو جميع الباب بالله ولذا بطی انجر بالکسر لکه ار اسلام کی غیر منصرف باندې داخل شی او علل فور ته کیغه په حکم منصرف کی کیه منصرف کی یا الله نو دیم مالا پیدا علل وک لکه څنګه چې ار اسلام راځه دا مطلب څه دی راځه په لیست خبره باندې وجميع الباب بالله ولذا بطی انجر بالکسر دې کړل ه چغیر مرصرفي ازواب مرصرفي په کې موجودي چې اريقام د اخير شي وانتو حاجبونه په مساجد و رافي علل شي اغه علل کار نه کوي وي داو طاق مال رافي ده علل لکه علل مراد هغه بيمارايږي کل لام الک څنګه چې اريقام رافي ده علل لکه اريقام کی رافي ده چي د علل وي وي دې هم دکته مال چې دغه رافي ده سکه د علل کا شرط جهالتن دي او جهالت چې جهالتن به ختم شي ودنه چې دنه سمعه سیک ده وقاله فقي حافظ ابو محمدونه حظم لا اشت من حېدون نکبتونه ارض حسد ګر دي نه خوشحاليږي کو یو مویبت را رواندي شي پهداررو لسه حالله حالی نو ب مترې کې زما نه چې د نوته په یو حالې سرې خوددون کې چې شپ زه موسیبت دییم نه نه او پلخوررو کتې بري اصل پشاند هغه ټټو د سروز ورو دي یل قتح تمن فختنی دا ورزلی کی ګلاندې دو من فخې بارې ته د تره پوره نه ولو لوار سره هغه افو کې چوي هغه اوسو بټل لگے ګنه اوردا کوي ومخ کې او ګډې بو وای ایروته نو سوال ته پکې ایت نه اور بګر مې سره به به بوز وې لاسو زرگر ته خیردي زرگر چې در لاندې توټې غورده یته ته وورو هغه اوور پوک که نه لگا خوررو کتې برې اصلل پهشان د چا دی د توکلو د سرو دردي یو لکه تحت من پهخین بیا غوروری کېږي لاندې د من پخې نه لاندې لکه منطقه پهخ او بلکل بلکل بلکل دا پوکی بهدلله خلک در کې خوته والا له شيلي ساميثال سر روړې تو رو کله کله د من پخییلنددي توهو یور تاج نهاعلا باندې کی خو کله کهبارې دغه سرونه دی دا تاجي په با چا باې باچ هغه چې د سره تاج اچول دا سوه پهې جنا لګېدي دا ستوبم کله کله بهر چې اچيتي هوځي کله مسالره توحيد دي وایره کلا او مساله دي او کړهلا بلګري به پیدا شي ګبره کړه تاجونه حیثیتاته ملو شي تاج په سرباني باندې ویل کېږي کړه او مهنت پک ورغالي الحر کتبي يلقى تحت من تحت طالبہ تا مثال رسول درته کړو او دي حق دا کوکې دي زدلته دي جاوا بل څه دا غصنا کړه او ادا چې وخت براشي ان شاء چې تورن يورا تاج نه انل دیا بچه دنگا شه تاج لگا څنګه چې ملک او چاپو تاغبار شه تاج بانه دا سنن رگی دری تاب ناغ سننے رگی دری وڑا بزر کرسی دی لگی کنگ رگیا سڑیا سرح ایسی ریفی پرکی دار زپی دار